Це радше нещасний випадок. Так і було сформовано офіційну версію. Президент Росії під час візиту в КДР загинув від нещасного випадку. Аварія на лінії електропередач спричинила до обриву дротів, які за сатанинським збігом обставин впали на дах президентського лімузина. Інформагенції змушені були розповсюджувати саме цю версію, хоча ніхто не зміг переконати політичних оглядачів не робити майже одностайного висновку. Теракт. Замаскований під нещасний випадок. Політичні наслідки вбивства президента Гробачова не дуже потрясли світом. Вони були прогнозовані. Російське керівництво, незважаючи на офіційне вибачення президентів КДР, і командування ОКУВ почало підтягувати війська до кордонів КДР. У відповідь на це Україна надіслала Росії ультиматум, який обіцяв масштабну Україно-Російську війну. Тим часом Великий Круг, законодавчий орган КДР, конституційною більшістю проголосував за референдум про приєднання КДР до України. Референдум у КДР дав цифру – 99,99% ,99 за приєднання до України В Росії пройшли президентські вибори Переможцем став Боріс Романових, який уклав договір про дружбу з Україною Кордони зафіксували в українській редакції Взяв великий кредит у США і сказав регіонам, аби вони брали собі сепаратизму стільки, скільки можуть проковтнути. Державотворення на Волзі, Уралі, в Сибіру та на Далекому Сході набрали незворотного характеру Президент Росії Борис Романових вийняв з архіву свій родовід Який доводив, що він близький родич останнього російського царя Ніколая II. Активно точились розмови про реставрацію в Росії монархії Про нещасного Михаїла Гробачова, якого вбив Струм, ніхто не згадував Осавол Матвій Матвійчук та полковник Святослав Онукович повернулись з відрядження на свої робочі місця. Кожен з них мав на грудях дуже рідкісну відзнаку – нагороду за особливі небезпечні завдання. Медаль «Ніч залізняка». На березі світу Автовізій Саміленко Зухвалий, цинічний, але талановитий, як він Самоатестувався журналіст, не впізнавав сам себе На цьому белебні, де літо переходить в осінь Він мав нещастя вскочити у велику біду Здається, він підхопив кохання Свої своїй зрілі 27 років він був упевнений, що вже має цілком надійний імунітет від цієї зарази Але пошесть виявилася сильнішою він побачив її у жовтіючому, як у поезії класиків «Укрреалізму сквері». Це була якась зелено-чорна пляма на тлі так званої «золотої осени». Ішла собі дівчина з чорними очима, чорноволоса, одягнута в якесь картате зелене з чорним брання. І все. Другого разу автовізій без вагань зупинив би її, якщо б вона його якимось чином зацікавила». Змусив би заповнити усну анкету і вже далі знав би, що робити. Чи вести її на каву, а далі маршрутом відомим, чи відпустити з Богом. Від цієї чорно-зеленої він трохи очманів і не затримав її. А через два дні автовізі відчув, що хворий. Хворий на кохання. Як лікувати цю біду він не знав. Тому ходив безладно містом і пробував різні мікстури. І вітчизняні, Айдамацьку, Гетьман, Весну, Чайку, і заморські Балантайн, Бефітер, Генесі, Текілу. Марно. Тоді автовізій зрозумів, що самому йому не вилікуватися, а треба знайти цю чорно-зелену і спитати її, може вона знає лік, знає, як позбутися цієї хвороби, гіршої за... за... В іншому разі автовізій без вагань сформулював би «гірше за гонорею», але тепер щось стримували його, і він постановив так – «гірше за якусь грипу». «Поки знайду її», – міркував собі автовізій, – треба якось прославитися.